Розділ 16. Таємні думки міс Гейдінгер. Дороги з Челсі до Клепема і з південного Кенсінгтона до Баттерсі, особливо якщо перша спеціально йде в обхід, щоб трохи бути довшою, пролягають дуже близько одна до одної. Одного вечора, незадовго до Різдва, дві однокурсниці Льюішима Зостріли його разом з Етель. Люїшем їх не помітив, бо дивився тільки на Етель. «Бачили?» – запитала одна дівчина трохи зловтішно. Наче містер Люїшем, відгукнулася міс Гейдінгер тоном цілковитої байдужості. Міс Гейдінгер сиділа в кімнаті, яку її молодші сестри називали «святилищем». Ця кімната являла собою не що інше, як інтелектуальну спальню, в якій срібні троянди на дешевих шпалерах кокетливо виглядали із-за спинок м'яких крісел. Предметами особливої гордості тут були письмовий стіл, що стояв посередині кімнати, і встановлений на хиткому восьмикутному столику біля вікна мікроскоп. На стінах розміщувалися книжкові полиці. Вироби явно жіночих рук, судячи з їхніх прикрас і хиткості конструкцій. А на них безліч томиків із золотими корінцями. Поезії Шеллі, Росетті, Кітца і Броунінга. А також розрізнені томи творів Рескіна. Збірка проповідей соціалістичні брошури у подертих паперових обкладинках і, крім того, величезне розмаїття підручників з природничих наук і зошитів. Розвішані на стінах автотипії красномовно свідчили про естетичні вподобання їхньої власниці та про деяку її сліпоту до внутрішнього змісту творів мистецтва. Тут були дзеркало Венери Берна Джонса, благовіщення Росетті, благовіщення Ліппі, а також Любов до да життя та любов та да смерть у отца. Серед фотографій була і світлина комітету дискусійного клубу, на якому у центрі тьмяно посміхався Люїшем, а міс Гедінгер із правого боку вийшла не у фокусі. Міс Гейдінгер сиділа спиною до всіх цих скарбів у своєму чорному, з кінського волосу кріслі і, спершись з підборіддям на руку, запаленими очима, дивилася у вогонь. «Могла б здогадатися раніше», – говорила вона. Після того сеансу все стало по-іншому. Вона гірко посміхнулася. «Якась продавчиня». Усі вони однакові, розмірковувала вона. Потім вони повертаються трішки зіпсованими, як каже та жінка, звіяла леді Віндемір. Можливо, повернеться і він, хто знає. Але чому він так хитрує зі мною? Чому він приховує? Гарненька, гарненька, гарненька. Ось усе, що їм треба. Який чоловік засумнівається у виборі? Він іде своїм шляхом, думає по-своєму, робить по своєму. Він відстав з анатомії, зрозуміло адже він нічого не записує. Довгий час вона мовчала, її обличчя стало ще більш зосередженим. Вона почала кусати великий палець спочатку повільно, потім швидше. І нарешті вибухнула новою тирадою. А скільки він міг би зробити? Він здібний, наполегливий, сильний. І ось з'являється гарненьке личко. О, Боже, чому ти дарував мені серце і розум? Вона схопилася, стиснула руки, обличчя її спотворилося. Але сліз не було. І тут же вона поникла. Одна рука безвольно опустилася, інша сперлася на камінну дошку. І вона знову спрямувала погляд у яскраве полум'я. Подумати тільки, скільки ми могли б зробити? Це зводить мене з розуму. Потрібно працювати, думати, вчитися, сподіватися і чекати. Зневажати дріб'язкові хитрощі, до яких вдаються жінки, вірити в здоровий глузд чоловіка. І прокинутися обдуреною старою дівою, додала вона, переконавшись, що життя минуло. Тепер її обличчя, її поза, виражали жалість до самої себе. «Усе марно, усе марно!» – голос її зірвався. «Я ніколи не буду щаслива!» Картина того величного майбутнього, яку вона плекала, відсунулася і зникла, все більш і більш прекрасніша в міру того, як вона ставала все більш і більш віддаленою, як сон у хвилину пробудження. А на зміну їй прийшло бачення неминучої самотності, ясне і чітке. Вона бачила себе нескінченно жалюгідною, самотньою і маленькою у величезній пустелі, а також лююшема, який віддалявся все далі і далі, не звертаючи на неї жодної уваги. З якоюсь продавчинею. Хлинули сльози. Швидше, швидше. Вони залили все обличчя. Вона повернулася, немов чогось шукаючи. Потім упала на коліна перед маленьким кріслом. І, схлипуючи, почала незв'язно шепотіти молитву. Благаючи Бога про милість і розраду. Наступного дня... Одна зі студенток біологічного курсу зауважила своїй приятельці, що Гейдінгер знову розпатлана. Її подружка оглянула лабораторію. «Погана ознака», – погодилася вона. «Справді, я не могла б ходити з такою зачіскою». Вона продовжувала критичним оком розглядати міс Гейдінгер. «Це було неважко». Бо міс Гейдінгер стояла замислена і дивилася у вікно на грудневий туман. «Яка вона бліда?» – сказала перша дівчина. «Напевно, багато працює». «А який у тому сенс?» – сказала її приятелька. Учора я запитала в неї, які кістки складають тім'яну частину черепа. І вона не знала жодної, жодної. Наступного дня місце міс Гейдінгер виявилося вільним. Вона захворіла від перевтоми. І хвороба її тривала доти, доки до іспитів не залишилося лише три тижні. Тоді вона повернулася. Бліда, сповнена діяльної, але безплідної енергії. Розділ 17. У Рафаелівській галереї Ще не було третьої, але в біологічній лабораторії горіли всі лампи. Студенти працювали щосили, бритвами роблячи зрізи, скорення папороті для дослідження під мікроскопом. Один мовчазний юнак, що чимось нагадує жабу, вільно слухач, який надалі не відіграватиме жодної ролі в нашій розповіді, працював щосили. І тому в його зосередженому, скромному обличчі жаб'ячого було ще більше, ніж зазвичай. Місце позаду міс Гейдінгер, у якої знову, як і колись, був неохайний і недбалий вигляд, було вільним. Стояв мікроскоп, за яким ніхто не працював. У безладі валялися олівці і зошити. На дверях висів список тих, хто витримав іспити за перший семестр. На чолі списку красувалося прізвище вишезгаданого жабоподібного юнака. За ним, об'єднані спільною дужкою, йшли Смізерс і одна зі студенток. Люїшем безславно очолював тих, хто склав за другим розрядом. А прізвище міс Гейдінгер узагалі не згадувалося, Бо, як сповіщав список, один із студентів не витримав іспитів. Так доводилося розплачуватися за високі почуття. А в пустельних просторах музейної галереї, де експонувалися етюди Рафаеля, сидів занурений у похмурі роздуми Люїшем. Недбалою рукою він смикав себе за тепер уже явно помітні вуса. Особливу увагу приділяючи їхнім кінцям, досить довгим, щоб їх можна було гристи. Він намагався чітко уявити собі становище, що склалося. Але оскільки він гостро переживав свою невдачу на іспитах, то природно розум його не в змозі був працювати ясно. Тінь цієї невдачі лежала на всьому. Вона принижувала його гордість, поплюжила його честь. Тепер все уявлялося йому в новому світлі. Кохання з його невичерпною чарівністю відійшло кудись на задній план. Він відчував дику ворожість до жабоподібного юнака. І смізерс теж виявився зрадником. Він не міг не злитися на тих зубрил, який весь свій час присвячували підготовці до цих безглуздих іспитів, що являли собою не що інше, як лотерею. Усний іспит ніяк не можна було назвати справедливим, а одне із запитань, що дісталися йому на письмовому, зовсім не входило в прочитаний на лекціях матеріал. Бівар, професор Бівар, люйшем був переконаний – Справжній осел у своєму огульному підході до студентів. Та й Вікс, його асистент, не кращий. Але всі ці міркування не могли затулити від люішима явної причини його провалу. Нерозумного витрачання день у день, половини вечірнього часу, найкращого часу для занять з усіх 24 годин на добу. І цей витік часу триває. Сьогодні ввечері він знову зустрінеться з Етель. І з цього почнеться для нього підготовка до нової безславної поразки. Цього разу з курсу ботаніки. Таким чином, неохоче відмовляючись від одного неясного виправдання за іншим, він нарешті ясно уявив собі, наскільки його стосунки з Етель суперечать його амбіціям. За останні два роки йому так легко все давалося, що він уже вважав свій успіх у житті гарантованим. Йому й на думку не спадало, коли він вирушив зустріти Етель після того нещасливого сеансу, що ця зустріч матиме небезпечні для нього наслідки. Тепер же він дуже гостро відчував їх на собі. Він почав уявляти собі жабоподібного юнака в домашній обстановці. Ця молода людина була із заможної буржуазної родини. Сидить, напевно, у затишному кабінеті за письмовим столом, навколо книжкові полиці і лампа під абажуром. Сам Люїшем працював біля комода замість столу, накинувши на плечі пальто. А ноги, засунувши в нижню шухляду, закутував усім підряд. І в цьому неймовірному комфорті працює, працює, працює. А Люїшем тим часом чвалає туманними вулицями у напрямку Челсі, чи, розпрощавшись із нею, сповнений безглуздих фантазій, Поволі йде додому. Він спробував тверезо і неупереджено оцінити своє ставлення до Етель. Він намагався бути об'єктивним. Він не хотів брехати самому собі. Він любить. Йому подобається бути з нею, розмовляти з нею, робити їй приємне. Але це було не все, чого він прагнув. Йому пригадалися гіркі слова, одного промовця в «Геммерсміті», який скаржився, що сучасна цивілізація відмовляє людині в задоволенні навіть елементарної потреби мати сім'ю. «Доброчесність перетворилася на порок», – говорив цей оратор. «Ми одружуємося зі страхом і трепетом. Любов біля домашнього вогнища – доля тільки жінки». Чоловік вже здійснює бажання свого серця лише тоді, коли бажання це вже мертве. Ці слова, які здалися йому тоді порожньою риторикою, тепер постали перед ним у вигляді страхітливої істини. Люішим зрозумів, що стоїть на роздоріжжі, з одного боку, сходи до блискучої слави і влади, що було його мрією, ледь не з самого дитинства, з іншого – Етель. І обери він Етель. Чи був би він правий у своєму виборі? Чим це може обернутися? Кількома прогулянками більше чи менше? Вона безнадійно бідна, безнадійно бідний і він, а цей шахрай – медіум – її відчим. Крім того, вона недостатньо освічена не розуміє його роботи і його устрімлінь. Він раптом абсолютно чітко усвідомив, що після того сеансу йому потрібно було піти додому і забути її назавжди. Звідки в нього з'явилася ця непереборна потреба її розшукати? Навіщо його уява сплела навколо неї таке дивне павутіння можливостей? Він заплутався нерозумно заплутався. Усе його майбутнє принесено в жертву цьому скороминущому привиду кохання на вулиці. Він злісно смикнув себе за вуса. Люішему стало здаватися, ніби Етель, її загадкова матуся і спритний шахрай Чефері оплутають його невидимими тенетами і тягнуть назад від блискучого і славного сходження на вершину досконалості і слави. Діряві черевики і бризки бруду від екіпажів, що проїжджають повз – ось його доля. Можна вважати, що і медаль Форпса, перший крок на шляху до слави, вже втрачено. Про що він тільки думав? Всьому виною його виховання. У сім'ях, що належать до великої та славної буржуазії, батьки вчасно застерігають своїх дітей від подібного роду захоплень. Молоді люди знають, що кохання для них допустиме тільки тоді, коли вони по-справжньому стануть самостійними. І так набагато краще. Усе руйнується. Не тільки його робота, його наукова кар'єра, а й участь у діяльності дискусійного клубу, у політичному русі, вся його праця на благо людства. Чому не проявити рішучість навіть зараз? Чому не пояснити їй усе просто і ясно? Або написати «Якщо він зараз вже напише, то зуміє ще сьогодні ввечері посидіти у бібліотеці». Він має просити її відмовитися від спільних прогулянок, принаймні до кінця наступної екзамінаційної сесії. Вона зрозуміє. Він одразу засумнівався, чи зрозуміє вона, і розсердився на неї за це. Але до чого ходити навкруги, якщо він вирішив не думати про неї? Але чому він має думати про неї так погано? Та просто тому, що вона нерозсудлива. І знову почуття гніву на мить оволоділо ним. Проте відмова від прогулянок здавалася йому підлістю. І вона вважатиме це підлістю, що було ще гірше. Але чому підлістю? Чому вона має вважати це підлістю? Він знову розсердився. Дородний музейний служитель, який крадькома спостерігав за ним, Дивуючись, чого заради студент сидить перед жертвоприношенням лістри, кусає губи, нігті і вуса, хмуриться і витріщається на цей шедевр. Раптом побачив, як він рішуче підхопився, крутнувся на п'ятах і швидким кроком, не роззираючись довкола, вийшов із галереї та зник з очей на сходах. «Побіг, напевно, роздобути ще вусів, бо ці вже всі з'їв», – розсудив служитель. Схопився так, немов його щось вкусило. Поміркувавши над цим ще кілька секунд, служитель рушив уздовж галереєю і зупинився перед картиною. «Фігури начебто завеликі, порівняно з будинками», – зауважив він, намагаючись бути неупередженим. Але ж на те й мистецтво. Сам він, мабуть, так не намалював би. Куди йому? Розділ 18. Друзі прогресу зустрічаються. І ось наступного вечора після цих роздумів у світі запанував новий порядок. Молода леді, одягнена в опушений підробленим каракулем жакет, дуже сумна. Поверталася в Челсі додому, до клепема, без супутника. А сидів у педагогічній бібліотеці під мерехтливим світлом електричної лампочки, з розсіяним поглядом дивлячись кудись, у простір, поверх значної купи книг. Цей новий порядок було введено не без тертя, і розмова виявилася не з легких. Вона, вочевидь, не усвідомлювала всієї серйозності того факту, що Льюєшем посів досить невисоке місце в переліку студентів. «Але ж ви склали іспити», – сказала вона. Не зуміла вона зрозуміти і значення, яке він надавав вечірнім заняттям. «Я, звісно, не знаю», – міркувала вона. Але мені здавалося, що ви і так займаєтеся весь день. Вона вважала, що їхня прогулянка займає півгодини. Лише якихось півгодини, забуваючи, що йому потрібно спочатку дістатися до Челсі, а потім із клепема повернутися додому. Її звичайна лагідність змінилася явною образою. Спочатку на нього а потім, коли він почав її переконувати, на долю. «Напевно, так уже судилося», – сказала вона. «Так, напевно, не дуже уже й важливо, якщо ми будемо бачитися рідше», – додала вона побілілими тремтячими губами. Розлучившись із нею, він у тривожних думках повернувся додому і увесь вечір витратив на написання листа, який мав їй усе пояснити. Але від занять наукою стиль у нього став сухим, і те, що він здатний був прошепотіти на вушко, написати був не в силах. Усі його доводи здавалися непереконливими, і Етель, як видно, не дуже-то сприймала доводи розуму. Сумніви продовжували його долати і він сердився на неї за невміння дивитися на речі так, як дивиться на них він. Він блукав музеєм, ведучи з нею уявні суперечки і роблячи навіть дошкульні зауваження. Але бували хвилини, коли йому доводилося закликати на допомогу всю свою дисциплінованість і пригадувати всі її образливі заперечення – щоб не кинутися щодуху в Челсі і не капітулювати в найнедостойніший спосіб. Новий порядок тривав два тижні. Міс Гейдінгер одразу же виявила, що невдача на іспитах змінила Льюішема. Вона відчула також, що вечірні прогулянки його припинилися. Відразу стало помітно, що він працює з якоюсь новою – Лютою завзятістю. Він приходив рано, і йшов пізно. Здоровий рум'янець на його щоках збляк. Щовечора допізно його можна було бачити серед схем і підручників, в одному з тих куточків педагогічної бібліотеки, де менше було протягів. А купа зошитів, куди він заносив потрібні йому відомості, дедалі зростала. І щовечора, сидячи в студентському клубі, він писав листи, адресовані до крамниці канцелярського приладдя в Клепимі, Але цього міс Гейдінгер бачити вже не могла. Листиці, здебільшого, були короткі. за зазвичай, студентів південно Кенсінгтонського коледжу, пишався відсутністю в себе дару до письменництва. І ці суто ділові послання ранили серце, яке жадало ніжних слів. Спроби міс Гейдінгер відновити дружбу він зустрів не надто доброзичливо. Проте деякі стосунки відновилися. Часом він заводив з нею люб'язні бесіди, але раптом обривав себе на півслові. Однак вона знову стала постачати його книжками наполягаючи на винайденому нею способі витонченого естетичного виховання. «Ось книжка, яку я вам обіцяла», – якось сказала вона, і йому довелося пригадати її обіцянку. Це була збірка віршів Броунінга, до числа яких входив і Сладж. Випадково в цій збірці опинилася і статуя, і погруддя. Це натхненне міркування про заборони, що накладаються на себе проти волінь серця. Сладж не зацікавив Льюішема. Він зовсім не відповідав його уявленню про медіума. Але статую і погруддя Люїшем читав і перечитував. Це справило на нього глибоке враження. Він заснув, зазвичай він читав у ліжку, так було тепліше. А над художньою літературою не гріх і подрімати трохи. Інша річ – наука. З наступними рядками в голові, які сильно його схвилювали. Тижні переходять у місяці, роки. Промінь за променем сяйво зникає з їхньої юності і любові. І обоє зрозуміли, що це був лише сон. І ось, імовірно, як плід посіяного таким чином насіння, тієї ночі йому справді наснився сон. Снилася йому етель, нарешті він став її чоловіком. Він пригорнув її до себе, він нахилився поцілувати її, і раптом побачив, що її губи сохлися, очі потьмяніли, а обличчя вкрили зморшки. Вона стала старою. Жахливо старою. Він прокинувся в страху і до самого світанку лежав пригнічений, не змикаючи очей, і думав про їхню розлуку, і про те, як вона на самоті пробирається брудними вулицями, про своє становище, про втрачений час і про свої можливості в життєвій боротьбі. Він побачив істину без прикрас. Кар'єра для нього майже недоступна. Кар'єра і етель – це вже зовсім безнадійно. Цілком очевидно, що треба вибирати одне з двох. Якщо ж проявити нерішучість, значить втратити і те, і інше. І тут на зміну розплачу прийшов гнів, який викликають у людині постійно пригнічувані бажання. А ввечері наступного дня – Після того, як йому наснився сон, він грубо образив Парксона. Сталося це після засідання друзів прогресу, що відбулося у Парксона на квартирі. У наші дні серед англійських студентів немає таких, що відповідали би благородному ідеалу простого життя і піднесених думок. Наша чудова система іспитів взагалі майже не допускає думок. Ні піднесених, ні низинних. Але принаймні життя кенсингтонського студента від благополуччя далеке, і він часом робить спроби осягнути початок буття. Такого роду спробою і були періодичні зустрічі друзів прогресу, товариства, породженого доповіддю Люйшема про соціалізм. Мета товариства полягала в ревному служінні справі вдосконалення світу, але поки що жодних рішучих дій у цьому напрямі не робилося. Зустрічі членів товариства відбувалися у вітальні Парксона. Тільки в нього і була вітальня, оскільки він отримував віторську стипендію в 100 фунтів на рік. Друзі були різного віку переважно зовсім юні. Одні курили, інші тримали в руках згаслі люльки, але пили всі тільки каву, бо на інші напої в них не було коштів. На цих зібраннях був присутній і Данкерлі, нині молодший учитель в одній із приміських шкіл Лондона і колишній колега Льюішима по Вортлі, якого до Парксона, і привів Льюїшем. Червоні краватки носили всі члени товариства, за винятком Бледерлі. На ньому була помаранчева краватка, символ причетності його власника до мистецтва. Краватка Жданкерлі була чорною з синіми цяточками, тому що вчителям невеликих приватних шкіл доводиться суворо дотримуватися правил пристойності. Нехитрий порядок їхніх зборів зводився до того, що кожен говорив стільки, скільки йому дозволяли інші. Зазвичай самозваний лютер соціалізму, дивак цей люєшим, виступав з якимось повідомленням. Але того вечора він був пригнічений і неуважний. Він сидів, перекинувши ноги через ручку крісла, що певним чином свідчило про його стан духу. При ньому була пачка алжирських цигарок 20 штук на 5 пенсів, і він, немов поставив собі за мету викорити їх усі за вечір. Бледерлі збирався виступити з доповіддю на тему Жінки при соціалізмі, а тому приніс із собою величезний том американського видання творів Шеллі та збірку поезії Теннісона з принцесою, обидва з паперовими язичками, проти його помічених цитат. Він був цілком за знищення монополії шлюбу і за заміну сім'ї яслами. Говорив він наполегливо, переконливо, впадаючи в піднесений тон, але все одно його точку зору, здається, ніхто не поділяв. Парксон був родом з Ланкашира і благочестивим квакером. Третя ж особливість, що доповнювала його, полягала в захопленні Рескіном, чиїми ідеями і фразами він був просякнутий наскрізь. Він з явним несхваленням вислухав Бледерлі і виступив із енергійним захистом старовинної традиції, вірності та сім'ї, яку Бледерлі назвав. «Монопольним інститутом шлюбу». «З мене досить старої теорії, чистої і простої теорії, любові і вірності», – заявив Парксон. «Якщо ми будемо бруднити наш політичний дух такого роду ідеями, чи виправдовує вона себе?» – втрутився Льюішем, заговоривши вперше за весь вечір. «Що саме?» Ваша чиста і проста стара теорія. Я знаю теорію. Я вірю в теорію. Бледерлі просто начитався Шеллі. Але це тільки теорія. Ви зустрічаєте дівчину, призначену вам долею. За теорією ви можете зустріти її коли завгодно. Ви зустрічаєте її, коли ви ще занадто молоді. Ви закохуєтеся. Ви одружуєтеся. Незважаючи на всі перешкоди. Кохання сміється над перешкодами. У вас з'являються діти. Така теорія, але вона гарна лише для людини, якій батько залишить 500 фунтів на рік. А як бути приказчиком в магазині, або молодшому вчителю на кшталт Данкерлі, або мені? У подібних випадках рекомендується проявляти стриманість. Відповів Парксон, наберіться терпіння. Якщо є чого чекати, варто почекати. «І постаріти в очікуванні?» – запитав Люїшем. «Людина повинна боротися», – сказав Данкерлі. «Мені не зрозуміли ваші сумніви, Льюішеми. Боротьба за існування, безсумнівно, сувора, страшна. І все ж боротися слід. Потрібно об'єднати сили» і, діючи спільно, боротися за щастя разом. Якби я зустрів дівчину, яка б мені так сподобалася, що я захотів би з нею одружитися, я зробив би це завтра ж. А червона ціна мені – сімдесят фунтів на місці вчителя. Люйшем, пожвавившись, окинув його зацікавленим поглядом. «Одружилися б?» – запитав він. Данкерлі трохи почервонів, не замислюючись, а чому би ні? Але на що б ви жили? Про це потім, якби... Не можу погодитися з вами, містере Данкерлі, втрутився Парксон. Не знаю, чи довелося вам читати Сизам і Лілії, але саме там змальовано набагато краще, ніж зумію своїми словами викласти я, Ідеал призначення жінки. «Ні, санітниця, цей ваш сезам і лілії», – перебив його Данкерлі. Пробував читати, до кінця не міг дістатися. «Взагалі не терплю Рескіна, занадто багато прийменників». Мова, зрозуміло, приголомшлива, але не в моєму смаку. Таку річ має читати донька оптового торговця бакалійними товарами. Нехай розвиває в собі тонкий смак. Ми ж не в змозі дозволити собі витонченість. Невже ви справді одружилися б? Продовжував цікавитися Люїшим, дивлячись на Данкерлі з небувалим захопленням. А чому би ні? На, не наважився продовжувати Льюішим. На сорок фунтів на рік, так, оком не моргнувши. Юнак, що мовчав досі, прокашлявшись про рік, дивлячись, яка дівчина. Але чому неодмінно одружитися, наполягав забутий усіма Бледерлі. Ви мусите погодитися, що вимагаєте занадто багато, коли хочете, щоб дівчина, почав Парксон. Не так уже й багато. Якщо дівчина зупинила свій вибір на якомусь чоловікові, і він теж обрав її, місце її поруч із ним, що користі від порожніх мрій, та ще й спільних, боротися разом. «Чудово сказано», – вигукнув схвильований Люїшем, «Ваші слова – то слова чоловіка, Данкерлі. Нехай мене повісять, якщо це не так». Місце жінки, – наполягав Парксон, – біля домашнього вогнища, а коли домашнього вогнища немає, я переконаний, що за потреби чоловік повинен, приборкуючи свої пристрасті, трудитися в поті чола, як трудився сім років задля Рахілі Яків, і створити для жінки зручний і затишний дім. Клітку для красивої пташки, перебив його Данкерлі. Ні, я говорю про одруження з жінкою. Жінки завжди брали участь у боротьбі за існування. Великої біди від цього поки що не було. І завжди братимуть. Приголомшлива ідея – це боротьба за існування. Єдина розумна думка з усього, що ви говорили, л'юєшими. Жінка, яка не бореться в міру сил своїх пліч-оплич із чоловіком, жінка, яку отримують, годують і пестять – це… Він не наважився закінчити. Юнак із цвілим обличчям і короткою трубкою в зубах підказав йому слово з Біблії. «Це вже занадто», – відповів Данкерлі. «Я хотів сказати наложниця в гаремі». Юнак намить зніяковів. «Особисто я курець», – сказав він. «Від міцного тютюну може знудити», – заперечив Данкерлі. «Чистоплюйство вульгарне», – послідувала запізніла відповідь любителя міцного тютюну. Для Люїшима ця частина вечора була по-справжньому цікавою. Підхопившись, Парксон приніс сезам і лілії і змусив усіх вислухати довгий солодкозвучний уривок, який, немов машинкою для стрижки газонів, пройшовся по суперечці – втихомиривши пристрасті, а потім центром нової суперечки став Бледерлі, якого вилаяли, а той лишився на одинці. З боку студентів південно Кенсінгтонського коледжу, принаймні інституту шлюбу, безпосередня небезпека не загрожувала. О пів на одинадцяту Парксон вийшов разом з усіма іншими, щоб трохи пройтися. Вечір для лютого був теплий, а молодий місяць – яскравий. Парксон прилаштувався до Льюішема і Данкерлі на превелике незадоволення Льюішема, який мав намір цього вечора обговорити деякі особисті теми зі своїм рішучим другом. Данкерлі жив у північній частині міста, тому вони втрьох попрямували по Ексгібішн Роуд до Хай-стріт, у Кенсінгтоні. Там Льюїшем і Парксон розлучилися з Данкерлі і пішли в Челсі, де була квартира Льюїшема. Парксон був одним із тих поборників чесноти, для яких розмови про стосунки статей являють собою непереборну спокусу. Під час дебатів у Вітальні йому не вдалося наговоритися до схочу. У суперечці з Данкерлі він прагнув торкнутися найделікатніших питань. І тепер, залишившись із Льюішемом на наодинці, виливав на нього потік дедалі відвертішого красномовства. Люєшем був у розплачі. Він не йшов, а біг, і думав тільки про те, як би йому звільнитися від Парксона. Парксон же, у свою чергу, думав тільки про те, як би розповісти Льюішему, якнайбільше цікавих секретів про себе і про одну особу з душею незвичайної чистоти, про яку Льюєшем уже чув раніше. Минула, здавалося, ціла вічність. Раптово Льюєшем зрозумів, що стоїть під ліхтарем і йому показують чиюсь світлину. На знімку було зображено обличчя з неправильними і напрочуд невиразними рисами верхню частину – вельми претензійного туалету і кучері. При цьому йому навіювали, що дівчина на світлині – зразок чистоти і що вона є невід'ємною власністю Парксона. Парксон гордовито поглядав на Льюішема, мабуть, чекаючи вироку. Цікаве обличчя. Нарешті вимовив він. Воїстину прекрасне обличчя. Спокійно, але з переконанням заявив Парксон. Ви помітили її очі, Люйшем? Отак, — «О, так, відповів Люйшем. Так, очі я помітив. Вони уособлення невинності, це очі немовляти. Так, мабуть, дуже славна дівчина, друже. Вітаю вас. І де вона живе? Такого обличчя ви в Лондоні не бачили, — сказав Парксон. «Не бачив», – рішуче підтвердив Льюішем. «Цю світлину я показав би далеко не кожному», – сказав Парксон. «Ви навряд чи уявляєте собі, що означає для мене ця чиста, серцем дивовижна дівчина». Дивлячись на Льюішема з виглядом людини, яка здійснила обряд побратимства, він урочисто вклав світлину назад у конверт. Потім, по-дружньому взявши його під руку, чого Люїшим терпіти не міг, пустився у багатослівні міркування, про кохання з епізодами з життя свого ідеалу для ілюстрації. Це було досить близько до напрямку думок самого Лююшима, і тому він мимоволі прислухався. Час від часу йому доводилося подавати репліки. І він відчував безглузде бажання, хоча ясно усвідомлював, що воно безглузде, відповісти відвертістю на відвертість. Необхідність тікати від Парксона ставало дедалі очевиднішою. Льюішем втрачав самовладання від настільки суперечливих бажань. «Кожній людині потрібен дороговказ», – говорив Парксон, – і Льюішем вилаявся про себе. Будинок, де жив Парксон, тепер знаходився зовсім близько, зліва від них, ілюєшим спало на думку, що якщо він проведе Парксона додому, то скоріше зуміє від нього звільнитися. Парксон, продовжуючи свої виливи, машинально погодився. «Я часто бачив, як ви розмовляєте з міс Гейдінгер», – сказав він. «Вибачте мене за нескромність». «Ми з нею великі друзі», – підтвердив Льюєшем. «Ну, ось ми і дійшли до вашого барлогу». Парксон поглянув на свій барліг. «Але мені ще дуже багато про що потрібно з вами поговорити. Я, мабуть, проводжу вас до батерсі. Ваша міс Гейдінгер, – хотів я сказати. З цього місця він увесь час робив випадкові натяки на уявну близькість Льюішема до міс Гейдінгер, і кожен такий натяк дратував Льюішема дедалі більше і більше. «Пробачте, Льюішеме, мене небагато часу, і ви теж почнете пізнавати, як нескінченно очищає душу невинне кохання». І тут невідомо чому, смутно сподіваючись, утім, призупинити в такий спосіб невичерпну балаканину Парксона, Люїшем пустився у відвертість. Я знаю, сказав він. Ви говорите зі мною, немов уже три роки, як долю мою вирішено. Щойно він висловився, бажання бути відвертим померло. Невже ви хочете сказати, що міс Гейдінгер?» – запитав Парксон. До біса міс Гейдінгер», – вигукнув Люїшем і раптом невічливо. Ні з того, ні з сього повернувся до Парксона спиною і покрокував у протилежному напрямку, залишивши свого супутника на перехресті з незакінченою фразою «на вустах». Парксон здивовано подивився йому вселіт, а потім підстрибом кинувся за ним, щоб з'ясувати причину його дивного вчинку. Деякий час Льюіше мовчки крокував із ним поруч. Потім раптово повернувся. Обличчя в нього було абсолютно біле. «Парксоне!» – втомленим голосом сказав він. «Ви, дурень! У вас не обличчя, а морда вівці, манери буйвала, а говорити з вами суцільна туга. Чистота! У дівчини, світлину якої ви мені показали, просто косоокість, і сама вона досконала потвора. Втім, іншого від вас і не доводиться очікувати. Я не жартую. Ідіть геть. Далі Люїшем крокував у південному напрямку один. Він не пішов прямо до себе, додому в Челсі, а провів кілька годин на вулиці в Батерсі, розгулюючи взад і вперед перед одним будинком. Він уже більше не бісився, але відчував тугу і ніжність. Якби він міг нині ж увечері побачити її, тепер він знав, чого хоче. Завтра ж він плюне на заняття і вийде зустріти її. Слова Данкерлі надали його думкам напрочуд нового напряму. Якби тільки побачити її зараз. Його бажання здійснилося. На розі вулиці повз нього пройшли дві постаті – Високий чоловік в окулярах і капелюсі, з коміром, піднятим до сивих бакенбард, був сам Чефері. Його супутниця теж була добре відома Льюішему. Пара пройшла повз, не помітивши його, але на мить світло вуличного ліхтаря освітило її обличчя, і воно здалося йому блядим і втомленим. Льюішим завмер на розі. В німому подиві дивлячись у слід цим двом постатям, які віддалялися під тьмяним світлом ліхтарів. Він був приголомшений, повільно бив годинник, була північ. Здалеку пролунав стуки дверей, що зачинилися за ними. Ще довго після того, як завмерло від луння, стояв він там. Вона була на сіансі, вона порушила обіцянку. Вона була на сеансі, вона порушила обіцянку, нескінченно повторюючись, стукала в його мозку. Пояснення не змусило на себе чекати. Вона вчинила так, тому що я покинув її. Мені слід було б це зрозуміти з її листів. Вона вчинила так, тому що вважає, що я ставлюся до неї несерйозно, що моє кохання – Всього лише дитячість. Я знав, що вона ніколи мене не зрозуміє.